За родого менше, за мене більше. Чоловіки за 30, навіть за 40, вважаються цікавою партією. Мало хто називає їх одинаками. Навпаки, такі чоловіки розцінюються як помірковані, надійні, такі, що багато чого досягли у кар'єрі. Одинаки – це надія, а не розчарування. Тим часом дівчата вже після двадцяти п'яти вважаються залежаним в лабазі товаром. Стара діва. Яке ж бридке словосполучення. Діва не може бути старою. Діва завжди залишається дівою. На мій погляд, це несправедливо. Таке різне сприйняття суспільством 30-річного чоловіка та 25-річної жінки. Неподобство якесь. Втім, мені ніхто не обіцяв, що життя має бути справедливим. Ніхто, крім, здається, Карла Маркса. Але то в нього був такий імідж. Але я про дівчат родову. Їх не було замало. Вони постійно змінювалися і кожна з них намагалася мені сподобатися, а також стати мені подругою. Кожна з них думала, що я таке примхливе дівчисько, котре вирішує, з ким буде жити та спати її брата. Усі його подруги наділяли мене непритаманними мені рисами характеру. А також умінням впливати на брата і намагалися причарувати. Дурниці це все. Я була б рада отримати подругу в особі дівчини свого брата. Я завжди мріяла, що брат, вона речена, дружина, буде мені близькою людиною, але поки що моїм мріям не судилося збутися. Особливо я запам'ятала трьох із братових наречених, мабуть тому, що вони вважалися постійними дівчатами, були винятково активними та наполегливими. Щоб ви краще зрозуміли мене та мого брата, а так само і наше життя, треба замовити пару слів щодо його дівок. Саме так. Дівок. Ось я і виказала своє справжнє ставлення до них. Погано виявляється, я до них ставилася. А може це в мене залишилися такі негативні спогади? Спогади, що схожі на використаний пакетик чаю. Кому ж він може сподобатися? Та нікому. Гіршою за використаний пакетик чаю може бути лише розчинна кава не з кафе. Саме ота кава, яка щоразу змушує відкривати себе. Не знаю, де її фасують, але це що завгодно тільки не кава. Не може бути справжня кава таким гидким пілом. А якщо це так, то я вже вкотре відчуваю себе. Ошуканою. Першою мені спала на думку Леся. Якщо зважати на хронологію, вона й була першою постійною подругою родого. Знов-таки, на перший погляд, вона була чарівною. Тонкі риси обличчя. Вона дозволила мені пройтися по її обличчю пальцями, а в мене надзвичайно чутливі пальці. Вона мала вишуканий вигляд, але незважаючи на тендітну зовнішність, мала сталевий характер. Він у неї загартувався як сталь. Вона була майбутнім архітектором, закінчувала Кібі, Київський інженерно-будівельний інститут. З цього приводу вона казала таке.